Tak mluvili jsme o vnitřní józe hm? a z hlediska klasické jógy. obsah vnitřní jógy Jsou tři aspekty tréninku, což je dharana, dhyana, a Z hlediska buddhistické meditace tyto tři disciplíny jsou obsaženy ve dvou disciplínách, což je disciplína šamata. Šamata ze sanskritského vlheme šam, což znamená utišení. Hm? Šamata je meditace, jakožto proces utišení. A o tom teď budeme mluvit. Tak buddhistická meditace v rámci samády. Existují z hlediska buddhismu, existují dva druhy samády, šamata a samáda vypašana. Hm? Samády e, ve smyslu šamata a samády ve smyslu vypašana. Vipašana, pašana znamená vidění, vipašana znamená analytické vidění. Hm? Vy znamená rozdělovat. Vidět ve smyslu rozdělování. Na začátku, obzvláště v tradici Tereváda, šamata a vypašana jsou dvě disciplíny, které jsou od sebe oddělené. Ale jestliže v meditaci děláme pokrok a jestliže máme, dosáhneme obzvláště nadsvětského poznání, což je bezprostřední z hlediska buddhistické tradice, bezprostřední poznání mírování, pak tyto dva aspekty šamata, utišení a vidění ve smyslu správného rozlyšení se spojují. A tím pádem, jak už jsem se zmínil, ve všech indických velkých tradicích spojených s jogou samády je obsah osvobození, je obsah moksha, mukty nebo vidéka. Pro osvobození máme mnoho, mnoho slov. Ve stavu osvobození se analytický aspekt vidění a koncentrace spojují v jeden celek. Poklad k tomu je, že poznáme objekt osvobození, ať už je to Bůh, nebo Nirvana, nebo jak, v jakékoliv tradici, jak si ho konceptuálně vysvětlíme. Tak Tedy předpoklad správného vidění ve všech tradicích spojených s Jogou je utišení vědomí, tedy šamata. A utišení vědomí Nejpříhodnější objekt, snad chválen ve všech tradicích, je právě dech. Proč je tomu tak? Zmínil jsem se o tom, že dech je to, co spojuje naši tělesnou stránku a naši duševní stránku. Jestliže utišíme dech, paralelně tež utišíme tě těle, naši tělesnou stránku i naši duševní stránku. Čili utišení dechu spojuje Vlastně tři hlavní disciplíny jogi, disciplína těla, disciplína dechu a disciplína vědomí. Hmm? Disciplína, tedy samvara, Sanskritu je eh, disciplína je chápána jako hlavní obsah jogy. Neexistuje yoga bez disciplíny. Jestliže tělesnost, naše tělesnost, naše tělesná stránka, náš dech a naše vědomí dosáhnou utišení, máme předpoklad k tomu, Poznat sebe a poznat svět tak, jak opravdu je. Čili disciplína utišení je předpoklad disciplíny poznání věcí tak, jako opravdu jsou. V buddhismu tedy mluvíme o třech druzích disciplíny, hlavní druzí etická disciplína, což se nazývá síla, disciplína koncentrované mysli, což se nazývá samády, a disciplína poznání, praktia jakého poznání, disciplína čistého poznání. Čili v buddhistické tradici tyto tři disciplíny, disciplína, etická disciplína, koncentrace a disciplína čistého poznání vlastně schrnují celou cestu. Cestu k čemu? Cestu k probuzení. A probuzení je význam osvobození. a koho probozíme vědomí. Čili probuzení vědomí je vnitřní yoga v budistickém pokopení. Co to znamená? Že pokud nemáme disciplínu, etickou disciplínu, disciplínu koncentrace a disciplínu čistého poznání. Žijeme v jakém stavu? Stavu a avidža. avidža znamená opak vidža, co znamená poznání ve stavu nevědomosti, stavu neprobuzení. Kdy bereme svůj osobní sen jakožto zkušenost, jakožto skutečnost. Ale osobní sen není žádná zkušenost, není žádná skutečnost, je jenom popletení našeho vědomí, neprobuzeného vědomí. Abychom se dostali z popletení, musíme praktikovat utišení. Na utišení můžeme praktikovat z hlediska perspektivy buddhismu a tuto perspekt, tato perspektiva je zaklíčena ve všech systémech jogi jedině na základě etické zralosti. Pokud nemáme etickou zralost, nemůžeme dospět k utišení. Čili ve všech systémech jogy předpoklad k utišení, utišení těla, utišení dechu a hlavně utišení vědomí je etická zralost. Toto je zaklíčeno ve všech systémech živoumi. Teď vysvětlím krátce praxi utišení, praxi šamaty, tak, jak je vysvětlována v tradici severního buddhismu, tedy v Číně a v Tibetu, odkud se buddhismus pak rozptýl do okolních zemí. Toto praxe je samaty a my si My se ji pokusíme objasnit na příkladu dechu, je vysvětlována tzv. v rámci devíti čita stity, čita stity, čita znamená vědomí, stity znamená prodlevání. Čili, aby jsme dosáhli utišení, naše musíme... Se učit disciplínu koncentrace tak, že necháváme prodlévat vědomí těchto devíti stupních utišení. A to bychom měli praktikovat, pokud možno, bez přestání. První krok k utěšení mysli se nazývá stápajaty, jaty. Ze hm? stápa sanskritského konec stá, co znamená stání. Hm? V češtině máme mnoho slov přízněných ze sanskritem. Tápa jaty se je tedy eh, nechat stát, tedy etablovat nebo osnovovat mysl na mentálním objektu. Z hlediska jogy Třeba si uvědomit, všechny objekty poznání jsou mentální objekty. Proč? Protože stav vědomí, které je kontrolováno pěti smysly, je stav vědomí, které není schopné koncentrace a není schopné správného poznání. Právě, aby jsme vstoupili do stavu utišení. Musíme mysl osnovovat na mentálním objektu. Teď ilustrujeme to na dechu. Jestliže pracujeme s dechem a chceme získat koncentraci na dechu, tak ten dech, na který se koncentrujeme, nebude už vlastně tělesným objektem, ale stane se mentálním objektem. Proč je tomu tak? Jestliže vnímáme dech tělem, zároveň budeme vnímat i zvuky, barvy, A naše mysl bude těkat z jednoho objektu na druhý. Jestliže se ale soustředíme na dech, dech vnímáme jak dvoumi druhy vědomí, tělesným vědomím, Dle filozofie yogi tělesné vědomí je oproti vědomí vizuálnímu nebo vědomí akustickému je rozprostřeno po celém těle. Zatímco vědomí vizuální je pouze v oku, dle filozofie tím, čím vidíme, není oko z masa, ale senzitivita oka. Senzitivita oka je předpokladem toho, aby jsme okem viděli. To oko, kterým vidíme, tomu se, nebo eh, fyziologické oko, tomu se říká sambara čaku, to znamená oko, který je podporou aktivity, senzitivity v oku, ale sama nic nevidí. Stejně tak v uchu, stejně tak v nosu, stejně tak na jazyku, ale senzitivita těla je rozprostřená po celém těle. A jestliže chceme pochopit dech, měli bychom pochopit též fakt, že dýchání stejně tak jako senzitivita těla, my nedýcháme jen nosem, my dýcháme celým tělem. V buddhistické tradici, ten dech, který prochází nosem, tomu se říká hrubý dech. Ten dech, který prochází každým pórem naší kůže, tomu se říká jemný dech. A právě v čínské, tibetské buddhistické tradici, tento jemný dech, se stává hlavním prostředkem disciplíny jemného rozlišení a intenzivní koncentraci. Nebo tento jemný dech potřebujeme obzvláště jemnou, jemné vědomí, aby jsme ho postřeli. Ten dech, který prochází Nosem k jeho postřelnutí nepotřebujeme jemné vědomí, ale dech, který prochází každým pórem naší kůže, aby jsme ho postřeli, potřebujeme vysoký stupeň koncentrace. V V buddhistické tradici dech je synonym, synonym dechu, je element větru, je āna, pána, co znamená nádech a výdech, a je tež prána hm? či. Ať jsme si to vědomí, či ne, element větru, který je nerozličně spojen s dýcháním, způsobuje to, že vše, co vnímáme jakožto tělesnost, vnímáme vlastně jako pohyb. Ať jsme si toho vědomí, či ne, každá vůnika našeho těla se účastní v procesu náderhu a výdechu V moderní vědě jsme schopni mikroskopem se procházet po těle a vidět, jak každá buňka se zvětšuje a zmenšuje, zvětšuje a zmenšuje. Hm? To je pohyb. Klaus hm? říká v tautetí, že mezi nebem a zemí existuje, jak se tomu říká, ten hamoždír, ne, čím kováři, co používají mě, mezi zemí a nebem existuje mě, čili vlastně vše, co vnímáme, je v pohybu. Na tento pohyb tomu se říká čí, tomu se říká prána. Máster Johansl, pokud se nemýlím, tomu říká eh, božské dudy, <tějí> které se vším hrají což je krásný, poetický výraz toho, co nevědomky prožíváme. Proč všechno toto říkám? Aby jsme si začali být vědomí opravdového dechu, musí se dech stát mentálním objektem. Jestliže naše poznání dechu je diktováno tělesným počítkem, nikdy na základě dechu disciplínu samády, disciplínu koncentrovaného vědomí nedosáhneme. Jenom na tom dechu, který se stane mentálním objektem, můžeme pak provozovat koncentraci a můdnosti. Čili první krok v šamata v utišení vědomí, což tady znamená nepříjmu utišení těla a dechu, je, že Začínáme dech vnímat koncentrovanou myslí a nevěnujeme pozornost barvám zvuků jiným tělesným pocitku, které nás doprovází nemluví o tichu a o kuti, ale koncentrujeme mysl na dech. Tím pádem se stává dech prostředkem utišení. Jestliže se nestane mentálním objektem, nestane se prostředkem utišení. Druhý stupeň podlevání v šamatě, se nazývá sam samstápajaty. Sam znamená společně. Čili to znamená, že naše vědomí prodlevá udechu a má kontinuitu u tohoto objektu. Díky tomu, že se nenecháme rozpilovat jinými objekty, naše mysl začíná mít kontinuitu na mentálním objektu. Tím pádem získává předpoklady utěšení, jestliže mysl nemá kontinuitu na mentálním objektu nemá předpoklady k utišení. V těchto dvou prvních stádiích procesu utišování vědomí pracujeme hlavně s vůlí. A jelikož pracujeme na základě vůle, naše úsilí o utišení bude často frustrováno pokud pracujeme s vůlí a na základě vůle, vždy, a to si píšte, vždy naše úsilí bude frustrováno. Jedině, jestliže máme bezprostřední poznání toho objektu, s kterým pracujeme, Získáme v něm jistou familiaritu. Pak dosahujeme stavu utišení, a stavu blaha v meditaci. Pokud pracujeme na základě vůle, stavu blaha a utišení nedosáhneme ale bez vůle se tam nikdy nedostaneme. Čili, jestliže chcete uspět v meditaci, nezbývá vám nic jiného, než pracovat na základě vůle a přijmout jisté frustrace, <laughs> nepohodlné stavy vědomí těla a dechu, které jsou spojené s tím, že se chceme dostat k výsledkům na základě vůle bez familiarity s tím, co děláme, a bez obzvláště poznání blažených stavů, které jsou spojené s hlubším poznáním toho, co děláme. A toto hlubší poznání toho, co děláme, pochází tím více poznání máme, tím méně pracujeme s vůlí. Vůle tam stále bude, ale budeme se řídit ne vůlí, ale bezprostředním poznání. A toto bezprostřední poznání přichází právě ve třetím stavu šamata, kterému se říká avastapajaty. Prefix ava znamená dolů, Čili to znamená stav, ve kterém naše vědomí se usadilo k momentálního objektu a meditující dosáhl takového stavu poznání, že kdykoliv tento objekt opustí, Okamžitě se k němu vrátí. Tentokrát ne na základě vůle, ale na základě smrti, na základě pozornosti. Čím více pracujeme s pozorností, tím menší bude naše námaha udržet vědomí u mentálním objektu. Právě proto v třetím stupni utišení meditující, pracuje na základě uvědomění pozornosti, ne na základě vůle k tomu, aby udržel své vědomí u mentálního objektu. Tedy v tomto pojetí všechny objekty meditace musí nezbytně být mentální objekty. Ne, mentální vědomí má schopnost provozovat koncentraci a moudrost. Jestliže tedy mysl se usadila na objektu meditace, na mentálním objektu, meditující začíná bezprostředně pociťovat výhody meditace, utišení a blaho, které je s meditací spojené, kterému se říká úpastá pajaty, upa znamená blízkost. To znamená, že meditující získá schopnost nikdy neopustit blízkost meditačního objektu, mentálního objektu. Čili předpoklad samády, je, že mysl neopouští objekt meditace. A to se stává ve čtvrtém stádiu utěšení. Ať se děje, co se děje, ať máme jakékoliv počitky v těle, ať vnímáme jakékoliv zvuky, barvy, nic nás neroztyluje, V tom smyslu, že bychom jsme opustili meditační objekt, čili veškeré počítky, veškeré mysle, které v tomto stupni meditaci máme, nás neodvedou od meditačního objektu. No tento Čtvrtý stupeň je předpokladem pátého stupně, kterému se říká Damayaty. Damayaty je skrocení mysli, skrocení vědomí. Skrocení vědomí znamená zbavení vědomí v dvou zhoubných tendencí, které představují veškeré překážky k utišení. A to je buď tendence vědomí klesat, což je spánek, nuda, letargie, nečinnost, otupění. Všechny tyto tendence se dají nazývat jako klesání vědomí. A protiklad toho je stav audatiam. Audatiam to znamená stav neklidu. Čili překážky utišení je na jedné stránce neklid a na druhé stránce je letargie. Klesání mysli a zvedání mysli. Hmm? Audatya je z prefixu ut, ut znamená nahoru. Mysl má tendenci těkat nahoru. A z toho je co? To je spojené s lpěním na objekte, s nelibostí vůči objektu, s pochybnostmi. Toto všechno je tendence mysli, těkání, zvedání se, neklidu. Čili, samsálva meditujícího, jsou tyto dvě tendence vědomí buď klesat, anebo stoupat. Opak toho, jak už jsem se zmínil, je správná aplikace vědomí na objekt, správné poznání objektu, rovnoměrným vědomím. Rovnoměrně vědomí Nepřipouští stav klesání ani těkavosti. A proto může správně poznat objekty poznání tak, jak opravdu jsou. Čili na základě síly pozornosti, která umožňuje Meditující musí uvolnit. Pokud meditující pracuje na základě vůle, takhle to musí být. Tohle musím dělat, nemůže se uvolnit. Aby se uvolnil, potřebuje sílu pozornosti a uvědomění. A síla pozornosti a uvědomění je právě to, co odstraňuje z vědomí tendenci klesat a stoupat. a umožňuje mu se trvávat ve stavu rovnoměrnosti. Stav rovnoměrnosti je stav utišení. Čili jestliže síla pozornosti v nás dozrála, máme předpoklady k tomu, abychom se zbavili Tendence klesání a těkavosti mysli. Všichni se můžou dobře koncentrovat, nebo uděláme přestávku. Jak to vidíte? Já to vidím na přestávku, no, a zase 10 minut přestávky, a pak budu pokračovat. Jo? A vy jste když neklesali nebo nestoupali a přímo se koncentrovali na to, co budeme pak provádět.